Tre små grisar. En mamma gris hade tre små barngrisar. En dag sa hon, ni har blivit för stora för mitt lilla hus. Det är på tiden att ni skaffar egna hus. De tre små grisarna följde sin mammas önskan och gick sin väg för att bygga sina egna hus. Den första lilla grisen bestämde sig för att bygga sitt hus av halm. Det kommer bara ta mig några timmar, sa han till de andra. Det kommer vara för ömtåligt, sa de andra grisarna. Men den första lilla grisen lyssnade inte, utan byggde sitt hus av halm och flyttade in. Den andra lilla grisen var inte riktigt så lat som den första, utan bestämde sig för att bygga sitt hus av pinnar. Det kommer bara ta mig en dag, sa han. Och på en dag hade den andra lilla grisen byggt sitt hus och flyttat in, medan den tredje lilla grisen sa till honom För att bygga ett stadigt hus måste du arbeta mer än så. Efter att ha bestämt sig för att bygga sitt hus av tegel och cement tog den tredje lilla grisen flera dagar på sig att bygga sitt hus medan hans bröder lekte på ängen. Efter mycket hårt arbete avslutade den tredje lilla grisen sitt hus som hade tjocka, stadiga väggar. Då såg de tre små grisarna den stora, stygga vargen och sprang och låste in sig i sina hem. Vargen kom till halmhuset och sa, Lilla gris, lilla gris, släpp in mig! Nej, herr varg, svarade grisen. Så vargen frustade och pustade och blåste ner huset. Den lilla grisen lyckades springa till sin brors hus av pinnar, men vargen kom till hans dörr och sa, – Små grisar, små grisar, släpp in mig! – Vi släpper inte in dig, herr varg, svarade de två små grisarna. Så vargen frustade och pustade och blåste ner huset. De två små grisarna sprang i panik till tegelhuset. Snart kom vargen till dörren. – Små grisar, små grisar, släpp in mig, sa han. – Åh nej, det gör vi inte, sa grisarna. Vargen frustade och pustade och frustade och pustade. Han pustade och frustade ännu mer men kunde inte blåsa ner huset. Han såg sig om efter en ingång. Vargen hoppade upp på taket och kikade ner i skorstenen. De tre små grisarna hörde ljudet på taket och satte en stor gryta med vatten på spisen. Vargen gled ner i skorstenen Och föll i den stora grytan med hett vatten. En liten gris la locket på grytan och sa. Det var slutet på den stora stygga vargen. Ni får båda bo med mig i mitt hus. sa den tredje lilla grisen. Och den stora stygga vargen kan aldrig någonsin skrämma oss igen. Slut.